wa kulli bid'atin dalalah wa kulli dalala ndugu islam khutba yetu leo anwani yake ni watoto na qur'ani Ahamiyatu tahfiz sibyan alquran umuhimu wa kuwahifadhisha watoto qur'ani na khutba hii ni muendelezo wa yale yotangulia katika jambo la elimu wajibu wa elimu na faida zake na madhara ya ujinga na ubaya wake ndugu islam alimama shafi'i rahimahullah alimhusia na kumnasihi mwanafunzi wake arabia ibni Suleiman rahimahullah katika jumla ya usha wake na yale aliyomwambia alimwambia rahimahullah waiza aratta salaha qalbik na endapo utataka utengima moyo wako yani moyo wako uwe mzuri ama pia vilevile ukitaka mtoto wako awe mzuri au akhik ama ndugu yako au manshiita salaahu au yoyote ambaye kwamba wataka awe mzuri awe mzuri katika moyo wake awe na uchamungu awe ni mtu mwema akasema rahimahullah fa audi'uhu fi riyadhil qur'an Wabina bi qur'an sayuslihuhu allahu azza wajalla sha'an abaa basi huyu Ambe kwamba wataka awe mzuri imani moyo wako ama ni mtoto wako ama ni nduguyo ama yoyote ambee kwamba wakusudia kumuongoza na kujali na, na kumtaka awe katika hali nzuri Faaudiuhu fi riyadhul qur'an basi mpeleke na umweke katika yale mikao ya qur'ani mabustani ya qur'ani sehemu ambazo kwamba atajifunza qur'ani sehemu ambazo kwamba atahifadhi qur'ani na umweke beina ya watu wa qur'ani basi bila shaka allah subhanahu wa ta'ala atamsuluhisha na atamjalia kuwa mzuri na kuwa mwema atake ama asitake kwa uwezo wake allah subhanahu wa ta'ala atajalia awe mzuri من الله subhanahu wa ta'ala asema ki ilizia kitabu chake inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam hakika qur'ani hii yaongoza katika miongozo mizuri na njia nzuri njia zilizonyooka al-imamu ibn kathir rahimahullah akitafsiri aya hii inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam asema rahimahullah alladhi anzalahu ala rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alquran akasifu hal yakuna muttukuka allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake kitukufu ambacho kwamba mimtirimshia mtume wake muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kitabu chenyewe ni qurani Akisifu kwa sifa zipi bi annahu yahdi li aqwami wa awdahi subuli kwa Qur'ani hii yaongoza katika njia zilizonyongoka na njia za wazi. Kwa hivyo yote ambaye kwamba ataka kuongozwa na kunyoooka na kuzifata zile njia ama kuifata ile njia ambaye kwamba imenyoooka na njia ya wazi ni kushikamana na Qur'ani. Ndio maana huyu alimama Shafi'i rahimahullah akamwambia huyu mwanafunzi wake kwa yote ambaye kwamba wataka kuongozwa na anataka ima imani wewe moyo wako ama mtoto wako ama nduguyu ama yote ambaye kwamba watakaويمwima basi mpeleke katika mabustani ya Qurani sehemu ambazo kwamba atajifunza Qurani maana alquran yahdi lilati lati hiya aqwam yongoza na pia allah subhanahu wa ta'ala hichi kitabu chake alquran alkarim asema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil Kuwa kwa qurani ni kitabu ambacho kwamba hakina shaka ndani yake wala haki kuingililiwa na batil kadhalika pia vile vile ni hudan lilmuttaqin hii qurani ni uongoofu kwa wale wema na wale ambao kwamba ni wenye kumcha allah subhanahu wa taala alimam albagawi rahimahullah asema ay hudan rushdun wa bayanun li ahli Kuwa hii qurani ni muongozo na ni uongoofu kwa wale wenye kumcha allah subhanahu wa taala na kadhalika Allah yasema katika kitabu chake ki akiielezea Qur'ani hii na utukufu wake na ubora wake na manufaa yake asema famani taba hudaya fala yadhillu wala yashqa Kuwa yote ambaye kwamba atafata uongofu wangu yani alquran alkarim fala yadhillu wala yashqa haizi kupotea hapa duniani na pia vile vile haizi kuwa na maisha mabaya kesho akhera ابن عباس رضي الله عنهما كما لفت اج امام ابن القيم رحمه الله ketika مفتاح دار السعاده ابن عباس اسا تاكفل الله عز وجل لمن قر القران وعمل بما فيه الا يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره الله michukua zamana na Allah mwekea zamana yeyote ambaye kwamba atakisoma kitabu cha Allah na akaifanyia kazi yale ambayo kwamba ya, ya kitabu cha Allah Allah yadhillu fi dunya kuwa hatupotea hapa duniani hataingia katika upotofu wala yashka fil akhirah na pia vile vile akhirah hatupata maisha mabaya Tapata maisha mazuri yani kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhan nas qad jaatkum maw'izatun min rabbikum wa shifaan limaa fi sudur wa hudaan wa rahmatun lil mu'mineen. Ya mawaidha. Yaani Qur'ani hii ni mawaidha ni elimu hii na ni mawaidha ambayo kwamba yamwajieni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ujumbe wake. Wa shifaaun fi sudur. Na piya Qur'ani ni ponyo katika yale maradhi ambayo kwamba yapo katika vifua. Maradhi ya shahawati na maradhi ya shubuhati Qur'ani ni ponyo wa warahmatun lil na rahmatun lilmu'minin na hiyo Qur'ani ni uongofu na pia ni rahma kwa waumini wale waliokiamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi kwa hivyo Allah sema famani hudaya fala yadhillu wa yashqa yule ambaye kwamba atafata uongofu wangu atafuta qur'ani na kuzifata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fala yadhillu wa yashqa hapa duniani ولا بي فيلي فيلي في ليله حتى تكون معاش مباهي كشف خيرا الحكم رحم اللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه fala yazil wala yashqa dhu lhikami wa huwa almunazzal alquran nuran nur bayyinan wahudan ni nuru, muangaza na pia ni ubainifu na ni muongozo wa huwa lima limafi alqalbi min saqami na hii qurani ni ponyo ya yali maradhi ambaye kwamba yapo katika vifua vya waja wake allah subhanahu wa ta'ala kama alivosema allah wa lima limafi sudur Kadhilika akasema rahimahullah lakinnahu liulil imani idha amilu bima atafihi min ilmin wa min hikamin walilmu wa wa kwa hivyo qurani ni uongofu ni mwangaza kadhalika pia vilevile ni ubainifu na ponyo ya maradhi ambayo kwamba yapo katika vifua lakini kwa wali ambayo kwamba wataifanyia qurani kazi na kuyafanyia ya yale ambayo kwamba yamekuja katika qurani hudalilil muttaqin kwa hivyo ndugu zangu islam, hii ndiyo Qur'ani na hili ndiyo jambo lake na cheo chake kikubwa na faida zake nyingi wallahu a'lam Alhamdulillahirabbil alamin Salatun wassalam ala rasulihil al amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ndugu Uislamu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake chini ya mlango kitabu fadha'il alquran katika mlango au katika kitabu chini ya kitabu kitabu ambacho kwamba au mlango ambao kwamba ungelee mbali mbali za qur'ani chini yake meka mlango akasema babu ta'lim ta alsibiyan alquran Kuwa huu ni mlango ambao kwamba utelezea na kutaja faadhila mbali mbali za kuwafunza watoto qur'ani akataja athari mbali, mbali na ahadithi mbali mbali zenye kuonesha umuhimu na ubora wa jambo hili bali akataja kuwa katika mji wa Madina katika utawala wa Umar bin Al-Khattab anhu aliweka walimu watatu kulikuwa na walimu watatu ambao kwamba kazi yao ilikuwa ni kuwafunza na kuwahifadhisha watoto Qur'ani na akiwalipa akiwasimamia katika riziki zao kwa hivyo hii inaonesha umuhimu wa Qur'ani kuwafunza na kuifadhilisha watoto Qurani Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah katika mukaddima yake kielezea jambo hili la watoto na Qurani umuhimu wa kuifadhilisha watoto Qurani asema ya'lam anna ta'lim ta al-wildan lil shi'arun min sha'airiddin akhadha bihi ahlul milah wa daraju alayhi fi jami'i amsarihim kuwatambua ndugu yangu Muislamu kuwafunza na kuhifadhisha watoto wadogo Qur'ani ni alama katika alama za dini katika alama za Uislamu ni msingi katika misingi ya Kiislamu na msingi huu wakasema akhadha bihi ahlul milla waislamu wamekamatana na msingi huu na kuufanyia kazi juu wa alayhi fi jamii amswarihi na wakati wa nyuma wakati wa salafu swali kulikuwa Uislamu katika miji yao yote wakitembea juu ya msingi huu jambo la kwanza wakiwahifadhisha watoto wao qurani wakiwahifadhisha qurani na kuwafunza qurani wakiwasomesha qurani akhadha bihi ahlul milah wadaraju alayhi fi jami'i amsarihim kataja sababu lima yasbiqu fihi lil qulub min kwa nini kule kuhifadhisha na kuwafunza watoto Qur'ani ni alama katika alama za Uislamu na ni msingi katika misingi ya Kiislamu? Ataja sababu, asema mana kule kuwapatiliza watoto wadogo kwa kuwafundisha Qur'ani mwanzo kabla hujawafunza chochote. Kabla hujapeleka kwa shule, kufundishwa kina ABCD na maisabati, la wapelekwe katika vituo va Qur'ani, wafundishe Qur'ani sababu gani? Asema Qur'ani yasaidia katika kule kuituliza imani yao. Na inaifanya imani kutulizana na kukitamizizi katika vifua vyao? Lima yasbiq fihi lilqulub bi rusukhil iman wa aqaidihi na pia saidia katika itikadi kumlea yule mtoto katika itikadi nzuri itikadi ya Kiislamu. Yule mtoto imani ikakua katika kifua chake tangu yupo mdogo angali yupo mchanga. Kindalia kusema Wakatswara qasara ta ta'limul qur'an asla التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات وسبب ذلك أن تعليم الصغري اشد رسوخا وهو اصل لما بعده pia kataja sababu nyingine asema waqad sara ta'lim alquran asla at-ta'lim alladhi yanbani alayhi ma yahsul ba'd min almalakat kule kuwafunza watoto quran ni msingi msingi ambao Masomo mengine yaliyobakia katika dini yatasimama juu yake. Pia akasema kwa sababu dhalika na sababu ya hilo kuwatangulizia watoto Qur'ani kabla ya kuwafunza chochote taalima sighari ashaddu rusuhan wa huwa asl Kuwa kuwafunza watoto elimu kupelekwa kwa watoto watoto bado ni wachanga kuwafunza elimu basi elimu kama ile na nahidhi kama ile inakita zaidi hata kuliko hidhi ya ukubwani. Kama lilivyosema mmoja malhimu illa biltahallum fi al-kibar wamalimu illa bitalallum fi al-sighar law thiqma al-qalb al-muallam fi sibah la alfayt fihi laima kan naksh fi al-hajar ilimu totoni na kuhifadhi utotoni ni kama vile maandishi katika jiwe ina maana maandishi yale yanashika na kukamata zaidi katika jiwe na pia wakasema kuwa hivi ukubwani ni kama vile maandishi juu ya maji maandishi haya si kuketi wala kushika juu ya maji kwa hivyo hii ndio hifadhi ya utotoni ndio maana sana Fusiwale walipa kipao jambo la kuwafunza watoto Qur'ani kabla wajabaligh kabla hawajakuwa wakubwa na hili pia miltaja limama Suyuti rahimahullah katika tahbir fi ilmi tafsir asema rahimahullah ta'limul Qur'an aslu min usuli l'islam kuwafunza watoto wadogo Qur'ani ni msingi katika misingi ya Kiislamu ta'limul Qur'an aslun من اصول الإسلام فينشا الأولاد على الفطره ما نكله كووفونزا وتوتو قراننا وكوهفذيشا مابما اولي وتوتو واناليليكا ناكله كوكوليا juu الفطره يا امبيله سلامه وانكوليا juu الفطره نا اهل مامبيله يا الاسلام كذلك كماسما ويسبق الى قلوبهم انوار الحكمه قبل تمكن الأهواء منها وسوادها باقدار المعصيه والضلال na pia kule kwa harakisha watoku, watoto katika kuhifadhisha Qur'ani na kulipa kipaumbele jambo la Qur'ani kwa watoto basi ile nuru ya hikma huingia katika vifua vya watoto ina maana watoto wanapata hikma mapema watoto wanapata elimu toka wapo wachanga kwa kule kuwatangulizia Qur'ani Muangaza wa hikma huingia katika vifua vya watoto kabla ya kuingiliwa na matamanio kabla ya kuingiliwa na shahwa na kabla ya nyoyo zao kuchafuka na nyoyo zao kuwa nyeusi kwa ajili ya madhambi na kwa ajili ya masia. Kwa hivyo kuifadhilisha watoto Qur'ani ni kwa sababu ya kuzilinda nyoyo zao na kutengamaa nyoyo zao. Zile nyoyo kabla sijaingililiwa na uchafu, nyoyo zikiingililiwa na masia, zile nyoyo hazijakuwa nyeusi kwa ajili ya shahwa na shubuhati. Haya ni katika manufaa ya kuifadhilisha watoto kurani mapema kabla hawajakuwa watu wakubwa kذلك pia vile vile ametaja ama ameendelea kutaja Imam Ibn Khaldun rahimahullah katika mukaddima wake akasema wattaqdimu dirasati alquran li lil itharun litabaruki wa kule kutanguliza kisomo cha Qur'ani kwa watoto kulipa kipo mbele jambo la kuhifadhisha watoto Qur'ani basi jambo hili ni taqdimun au ni itharu litabariki lit, lit, wa ni kule kuzitanguliza baraka na thawabu maana kitabu cha Allah ni kitabu ambacho kwamba kimejawa baraka ndani yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul kwa hivyo kule kuwafunza watoto Qur'ani mapema kabla hujakuwa wa wazee kabla hujakuwa wa watu wazima kabla hujakuwa wa wakubwa ni kuzikimbilia na kuzitanguliza baraka wa thawabu na thawabu kadhalika akasema wa khashiyatan mimma lilwalad na pia vile vile kule kuogopea yale ambayo kwamba yatawapata watoto fi jununi siban minal qawafi wal awaiqi ilmi fayafutuhu ina maana kukimbilia kuwafunza watoto qur'ani pia vile vile ni kule kuogopea ule uwenda wazimu wa ujana huenda wazimu wa vijana mboka kwamba huenda ukampata mtoto ukamweka mbali na pia vile vile kumzuia kutokana na kuhifadhi Qurani vijana wana matatizo mengi ujana huu kuna ina fulani ya uenda wazimu ndani yao kwa hivyo wakimbilia kumhifadhisha mtoto Qurani kabla mambo haya hayajampata hajaingiliwa na shahawati zili ambazo kwamba zawapeleka mbio vijana wamuhifadhisha Qurani haraka haraka yasije mambo kama haya yakamzuia mtoto kutokana na kuhifadhi Qurani akasema fa inna huma dama fil hijri munqadun Madam mtoto bado yupo katika malezi ya mamake. Yupo katika malezi ya babake. Bado yupo chini ya wazazi wake. Wazazi wake bado humwangalia na ni mdogo fa huwa munqadul hukmi. Basi mtoto kama yule huwa ni mwenye ku, kunyenyekea. Ukimpeleka kulia ataenda, ukimpeleka kushoto ataenda, ukimwambia fanya hivi atafanya, ukimwambia hifadhi Qur'ani atahifadhi. Lakini ukisubiri aywe mkubwa inakuwa ni sababu ile mtoto kushindwa kuhifadhi Qur'ani. Kadhalika Imam Ibn al-Taimiyyah katika Saidul Khatir asema wa awwalu ma yanbaghi an yukallafa qur'ani mutqin jambo la kwanza ambalo kwamba mtoto wapo mkalifishe mtoto wako umkalifishe umlazimishe na kumwajibishia jambo hilo hifdhul qur'ani mutqin ni yule mtoto kuhifadhi qur'ani aihifadhi qur'ani vizuri aihifadhi qur'ani kisawasawa maadamu bado ni mtoto na maadamu bado ni mchanga akasema rahimahullah maana mtoto kama huyu kumuhifadhisha Qurani katika hali ya kuwa ni mtoto fa innahu yathbutu Qurani ili tadhibiti katika kifua chake billahmi wa billahmi tu ile wadami Qurani itachanganyikana na nyama zake na damu yake na maana Qurani itatulizana vizuri katika kifua cha mtoto madamu mtoto kama yule mhimuhifadhisha Qurani jambo la kwanza Kwa hivyo ndugu zangu waislamu kuhifadhishana Qurani kuhifadhisha watoto Qurani kabla haijakuwa watu wazima kabla wa wakubwa ni msingi katika misingi ya dini salafus saleh we walio wembo walio walikamataa walikamataana msingi huu na kutembea juu yake ikawa miji ya Kiislamu katika zile zama za nyuma zama za wale wembo walio jambo la kwanza lilikuwa kiwehifadhisha watoto Qurani kukiwekwa walimu ambao kwamba watawahifadhisha watoto Qurani watawafunza watoto Qurani kwa hivyo ndugu zangu wa Islam na nafsi yangu na kuhimiza wazazi wa Kiislamu kina baba na kina mama kulipa kipaumbele jambo la kuwafunza na kuhafadhisha watoto Qurani. Ukitaka mtoto wako waimwema. mwema, ukitaka mtoto wako usikusumbue na mtoto wako aongoke basi mpeleke katika sehemu ambazo kwamba atajifunza Qurani. Ajifunze Qurani kabla kujifunza chengine chochote. Kabla kujifunza jambo lolote. Kabla hujampeleka shule, kabla hujampeleka sehemu yoyote mpeleke jambo la kwanza ajifunze Qurani. Maana Qurani ina manufaa mengi sana kwa mtoto. Unapomfuza mtoto Qurani itakuwa ni uwepesi katika wewe kumlea mtoto na kumuelekeza mtoto na kumuongoza mtoto. Kwa hivyo ndugu zangu Islamii hii ni changamoto kwa sisi kuwafunza watoto wetu Qurani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka rahim. Allahumma inna nasaluka aliman nafi'an wa wa amalan wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu